Catizma 5, Psalmul 32. Bucurați-vă drepților, celor vreți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în saltire cu zece strune cântații lui. cântați lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie. Că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile lui într-o credință. Iubește milosenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lor, adunată ca într-un burduf apele mării, pusă în visieria dâncurile. Să se teamă de Domnul tot pământul și de el să se cutremure toți locuitorii lumii. Că el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor. Și de faimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, Gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnului este Dumnezeul Lui, Poporul pe care L-a ales de moștenire lui. Își. Din cer a privit Domnul văzut pe toți fiii oamenilor, Din locașul său cel gata, Privita spre toți cei ce locuiesc pământul, Cercea ce în deosebinimile lor, cel ce toate lucrurile lor. Nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de dânsul, spre cei ce ne nădăjduiesc în mila lui, ca să zbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, Că ajutorul și apărătorul nostru este, Că în el se va veseli inima noastră, Și numele cel sfânt al lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila ta spre noi, Precum am nădăjduit și noi întru tine. Psalmul 33 Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, purura lauda lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu Să audă cei blânzi și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se ușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile Lui l-a izbăvit. Străjui vă îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și îi va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care ne adăștuiește El. Temeti-vă de Domnul toți Sfinții Lui că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogați au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce îl caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, Fiilor, ascultați-mă pe mine Frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața? care iubește să vadă zile bune, oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască, vicreșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și-o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inima și pe cei zmeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce dășduiesc în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! domni miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Psalmul 34 Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te într-ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească. Când zadar au ascuns de mine groapa lasului lor, în deșertă au sufletul meu. Să vină asupra lor brasul pe care nu-l cunosc. Și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lasul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea ție, cercei ce pe sărac din mâna celor mai tari decât el și pe sărac și pe sărman de cei ce îl răpesc pe el? S-au sculat martori nedrepti și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru așa de bine m-am purtat. Ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat. Adunatul său împotriva mea cu bătăi și n-am știut. Risipit au fost și nu s-au căit. M-au ispitit, cu bat jocură m-au bat jocorit, au, au scrășnit împotriva mea cu dinții lor. Doamne, când vei vedea, întoarce sufletul meu de la fapta lor ce area de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau, lărgit ușa împotriva mea gura lor, zisau, bine, bine, văzut ochii noștri. Văzut ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine, scoală-te, Doamne! Și ia minte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine. Să nu zică într inimile lor, Bine, bine, sufletului nostru, nici să zică l-am înghițit pe el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, Mărit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta în toată ziua lauda ta. Psalmul 35 Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este întrânsul frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de legea și ar fi urând-o. Graiurile gurii lui fără de lege și vicleșug n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în aștenutul său, în toată calea cea bună n-a stat și răutatea n-a Doamne, în cer este mila ta și adevărul tău până la nori. Dreptatea ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile tale adânc mare, oameni și dobitoace vei zbăvi Doamne, că ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fii oamenilor în umbra aripilor tale vor să săturați vor de grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe ei. Că la tine este izvorul vieții, într lumina ta vom vedea lumină. de mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea. Izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și și în vecii vecilor a mine. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Sidun Zeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Sidun Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Sidun Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și, pururea și în vecii vecelor amin. Psalmul 36. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, căci ca iarba curând se vor usca, și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate. Și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și ne dășduiește în El și El va împlini. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumină de amiază. Supunete Domnului și roagă-l pe El. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea, nu căuta să viclenești. Că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul, și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândiva păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabii au scos păcătoși, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor. Că brasele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea ce-area și în zilele de foamete se vor sătura. Că păcătoșii vor pieri, iar vrășmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înalțat, s-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătoșul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă. Că cei ce bine binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va strâncina, că Domnul întărește mâna lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului. Că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cu cuvioșei săi, în veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi sârpită. iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grei judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui... Și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el, iar Domnul nu-l va lăsa pe el în mâinile lui, nici nu-l va osândi când se va judeca cu el. Așteaptă pre-Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul când vor pieri păcătoșii vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedri libanului. Și-am trecut și iată nu era, și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește-ne și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, că apărătorul lor iese în vreme de necaz. Și-i va ajuta pe ei Domnul și-i va izbăvi pe ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei ca unădăjduit în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Doamni miluiește, Doamni miluiește, Doamni miluiește, Slavătatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.